Вона знайшла роботу. Їй запропонували бути ведучою на телебаченні. Під осінь Маю стало закривати. Дощі, депресії, голе місто. На її заяву про звільнення редактор запропонувала підвищення. Мая погодилася і невдовзі стала знаменитістю. Її зарплатня виросла. Її нагребло дужче, і вона вночі втекла з Луганська у Київ, аби більше не повертатися. Вона взяла кредит, відкрила бюро психодизайну, розширила штат, відкрила йога-студію і потрапила в течію. Їй робили компліменти, на неї задивлялися на вулиці. Коли їй стукнуло 28. Майя вирішила, що вона лизбійка і мала один лизбійський досвід.